12. November 18-ának reggele ízelítőt hozott a télből. Eichmann 8 órakor kimászott az ágyából, félrehúzta a függönyt, és álmosan kinézett a keleti 64. utca Sivártáj képére. Az éjjeli hó esővészel időlt, az eget összefüggő szürke takaró borította. Lezuhanyozott, felöltözött, és éppen a pirítósokat forgatta az öntött vas serpenyőben, amikor megszólalt a konyhai telefon. Aikman, mondta, az arca és vállak közé szólítva a telefont, miközben leemelte a serpenyőt a tűzhelyről, és egy széles, spatulával egy tányéra lögdöste a kenyérszeleteket. – Jó reggelt, professzor úr! Donau polgármester vagyok! – Jó reggelt, mondta Aikman, visszacsúsztatva a serpenyőt a tűzhelyre. Szeretnék beszélni magával, mondta Donau. Be tudna ugrani délután három óra körül a városházára? Hogyne, ott leszek. Donau megköszönte és letette a kagylót. Eichmann föltárcsázta Enders hivatalát. Karl Donau hívott fel az imént. Beszélni akar velem madér után. Remek, mondta maró hangon Enders. Mindenki benne akar lenni a buliba. Aikman elmosolyodott. Majd én elintézem, mennyit kell tudnia szerinted. – Valószínűleg úgy is kiokoskodta már az egészet, felelte Enders és hozzátette. – Rendes fickó, azt hiszem mellénk fog állni. – Mi más tehetne? – gondolta Aikman. Majd később fölhívlak, mondta. – Ha te nem, akkor majd ő vagy a főkapitány. – Akkor maradj telefon közelbe – mondta nevetve Aikman. Letette a kagylót, megette a reggeliét, egy bögre kávéval és egy friss doboz cigarettával bement a dolgozó szobába. Belevackolódott a székébe, kortyolgatott, dohányzott és mereven bámulta a táblát. A polgármester irodájának tágassága meglepte. A hatalmas szobába bársonyszékeket látott, brokkáttal behúzott citromsárga kanapét, mamut méretű mahagóni íróasztalt és tárgyalóasztalt, antik aranyfüst lámpákat, négy nyomógombos telefonkonzolt a főbb stratégiai pontokon és az íróasztallal szemközti falba négy televíziókészüléket. A bürokrácia kirakata, gondolta szárazon. Leült a fekete bőr karosszékbe, és a vele szemben a tárgyalóasztal túlsó végén elhelyezkedő magas, aszkétikus külsejű Jack dunau nézett. A polgármester nem törődött a formaságokkal, azonnal a tárgyra tért. Amióta Jerry Lawrence-et csőbe húzta a kérdéseivel az az újságíró, magam is végezte meg kis kutatómunkát, mondta lassan, tagoltan, és megkopogtatta a maga elé helyezett papírköteget. Fogalmam sem volt róla, hogy maga ilyen jó barátságban van Anderszel, Lawrencezel, Holzmannal, Gregorival és Elizonnal. Aikman már a névsor elején mosolyogni kezdett. Utána néztem az időpontoknak is, folytatta Donau. A körzetkapitányok meglehetősen sok időt töltöttek a maga lakásán. Eichmann bólintott. – Aztán itt van az a néhány ügy, – tette hozzá a papírokba nézve. Billy Gibbs, a vörös vitkin, ez a Cunningham nevű. Félretolta a papírlapokat, és Aitmanra pillantott. Mi köze magának hozzájuk? – A körzetkapitányok a tanácsomat kérték ezekben az ügyekben, – felelte Aitman. Lehet, hogy szokatlan, de van rá precedens. Tisztában vagyok vele, szakította a félbedonau. Azzal is tisztában vagyok, hogy maga eredményesen szokott dolgozni. Nézze, én nem kifogásolom, hogy együttműködik működik a körzetkapitányokkal és a főkapitányjal. Azt azonban igenis kifogásolom, hogy engem nem tájékoztatnak. Szünetet tartott. Tudni szeretném, mi folyik itt. Negyven percig tartott, míg Ájtman ismertette az ügyek hátterét, s pillanatnyi tennivalókat. A maga tényező elméletét azonban elhallgatta. Donau többször is félbeszakította egy-egy kérdéssel. Amikor pedig a George Washington hídon haladó taxitért lövésre került sor, egyszerűen legyintett. Az lehetetlen. Nem lehetetlen, megtörtént, mondta össze a szemöldökét Aikman. De hát akkor ez az orrlövész több mint harminc embert mészárolt le, mondta elfehéredve Donau. Az Isten szerelmére miért? Mert élvezi, gondolta Aikman. Rendben van, mondta Donau, amikor Aikman befejezte tájékoztatást. Meg fogom kérni Karl Enderset, hogy személyesen tájékoztasson a fejleményekről. Minden új lépésről tudni akarok, és lehet, hogy magát is bekéretem még egyszer-kétszer. Aikman bólintott. Nagyon fontos, hogy minél kevesebben tudjanak az összefüggésekről. Ha a sajtó tudomást szerezne a tudom, felelte mosolyogva Donau. Politikus vagyok, van gyakorlatom a titkolózásban. Nincs kizárva, hogy szükségünk lesz a segítségére. Meg lehet, hogy eljön a pillanat, amikor nagy erőket kell bevetnünk, mondta Aikman. Donau bólintott. Mindent el fogok követni. A rendőrség személyi állományának csökkentésére gondolt, amit kénytelen volt elrendelni. Aikman felállt, de Donau még egy pillanatra feltartóztatta. Professzorul közel jár a megoldáshoz? csak tudnám, felelt Aikman. Enders Alex nappaliában nappaliában szódás szódásvizkit iszogatva. Egy órája tűnődött már a lámpa félhomájában. Alex a nappaliban dolgozott, jelentéseket olvasott. Hallotta, hogy Enders megmozdul, figyelte a közeledő lépteket és felnézett, amint a férfi leült vele szemközt. Enders homlokán elmélyültek a ráncok. Fiús arconásai ellentétben álltak megszürkült bőrével. Akadozva, szándékosan, lassan és halkan beszélt, ha egyáltalán megszólalt. – Hogy vagy? – kérdezte könnyed hangon Alex, és megérintette a kezét. – Megvagyok. – Enders vállat volt. Alex átnyúlt az asztal fölött, és kivette cigarettát a férfi inkzsebéből. – Azt hittem, találtam valamit, – mondta csendesen, szinte csak magának Enders. Billy fedezte fel az első hullát, és ő gyűjtötte össze apádnak az áldozatok anyagát. Rendeli ügyében még túlórázott is. Gondoltam, hát, valamire. Talán a maga szakállára is nyomozott, talán maga sem tudta, hogy talált valamit. Ráállítottam párkért. Két napon át nagyító alatt boncolgatta Billy életét. És? – kérdezte szeliden Alex –– Semmi. Zsákutca. És a társa, Mallory, lehet, hogy neki mondott valamit. Úgy megizasztottuk, ahogy csak a gyanúsítottak a szokás felelte Enders. Parker már a kórházba felkereste, egy nyomozó csoport pedig rekonstruáltatta vele a Billivel lefolytatott összes beszélgetését. Eredmény nulla. Visszad átmannak Billy anyagát? Vissza, fel ember, beadtam neki, mielőtt feljöttem hozzád nyavajogni. Újra beszélő viszontba be vagytok atyámba? kérdezte mosolyogva a lány. Azt hiszem, kényszeredetten mosolyogva felnézett. Ütközik az egyéniségünk, igaz? Alex elnevette magát. Így is lehet mondani. Enders kivette a hamutartóból a cigarettát, és beleszívott. Micsoda rohadt egy munka motyogta. ott kéne hagynom a francba. Tényleg azt akarod? Fogalmam sincs, felelte Enders a fejét rázva. Néha eltöprengek rajta, mit is csinálok én. A magamfajta asztali hősükkel senki se törődik. Ha egy zsarú szolgálatban lelő valakit, leveszik az utcáról, beoszták legalább egy havi irodai munkára. A főnökség tudja, hogy a hat az a lövöldözés, a halál. De a fajtáknak nekünk bírni kell a szentségit, hiszen mi csak jelentéseket olvasunk, mi csak azokat tologatjuk. Nekem nem kell éreznem semmit, gondolják, hiszen nem voltam ott. Nem én húztam meg a ravaszt, nem én láttam a hullát, elnyomta a cigarettát. Nem öltem meg senkit, legalábbis az alatt a 25 év alatt, amióta a testületnél vagyok. Szolgálatban ötször-hatszor, ha elsütöttem a fegyveremet. Érzéseket igenis várnak tőled, kár, mondta Alex. Nem arról van szó, hajtogatta Makacsi lenders. Az érzésekkel meg tudok birkózni. Barátságban nem lett volna szabad keverednem. Be kellett volna telepednem a hátsó ülésre, és ott pöffeszkednem. Nem. Te erre képtelen lettél volna, nem vág az egyéniségedhez. Endersnek eszébe jutott, mit mondott Eichmannnek. Biztonságosabb, ha érzelmileg nem módnyolódik bele az ember. Rohadt egy szakma, ez akkor is, motyogta. Alex felállt. Tudod, mi az igazán rohadt dolog? Az, hogy egész este ezt hajtogatod. Ne haragudj, mondta mosolyogva Enders, és zavartan fixírozta az asztallapját. lapját. Nem lenne szabad a gondjaimmal terhelni téged. – Aha! – felelte gúnyorosan a lány. – A nagy, erős macsózsarut kellene alakítanod, aki mindent magába folyt. Még tapsolnék is hozzá. Anders felállt, odament mögéje, átülelte és megcsókolta a haját. Alex mosolyogva felnézett. – Mit szólnál egy kis vacsorához, vagy valami máshoz? – Anders még szorosabbra fonta a karját. – Valami máshoz – mondta. Reynolds megfigyelte, hogy mindig a vasárnapesti híradó a legrosszabb. A személytelen tévériporterek egyik katasztrófa után a másikról számolnak be. Tíz ember belefulladt az árba, karamból, öt halott, valaki leesett vagy lelögték a szikláról, tizenhat polgár tett otthontalanná a tűzvész, húrikánsoport végig, dél-Floridán és így tovább, egyik a másik után. Minden este ez megy, de a vasárnap a legrosszabb. A hétvégi borzalomlista magában már csak így nevezte. Félig meddig figyelt csak oda a bemondóra. A kanapén ülve Times üzleti rovatát böngészte, míg a félórás hírműsor utolsó beszámolójára nem került a sor. Felnézett. A Central Parki élőfelvétel betöltötte a képernyőt, és a riporter ismertetni kezdte a gyilkosság részleteit. Aldo D'Angelo holttestét a Tavern on the Green étterem parkójában találták meg. A megfojtott férfit utoljára akkor látták, amikor a helyi építőipari szakszervezet évi táncos ünnepéje után elhagyta az éttermet. Reynolds tudta, hogy Markus lépett akcióba. Két héttel ezelőtt a Central Park szektort fogta ki, és nyilván ez az eredmény. Csak hogy Markus hibázott, gondolta Reynolds. A szektor rendben van, de az áldozatnak semmi köze az előírt célpontokhoz. Még hogy építőipari munkás, Reynolds a homlokát ráncolta. Mi történt Markusszal? Hogyan követhetett el ilyen szarvas hibát? Lehet, hogy Markus tud valamit, amit ő nem tud? Lehet, hogy van kapcsolat, csak ő nem látja? Ettől még idegesebb lett. Eichmann hétfőn a reggeli órákban értesült D'Angelo meggyilkolásáról és az egész napot az előzetes jelentések olvasásával töltötte. Felírta a táblára a nevet, a helyszínt, a fegyvert, egy sárga papírlapra feljegyezte a halál időpontját, D'Angelo életkorát és címét, és keresni kezdte a tényezőt, ami hozzáilleszthető a többi áldozatéhoz. Délután négykor feladta. Felalá járkált a szobában, aktákon, irattartókon taposva, és egyre dühösebb lett. Kicsúszik a kezemből, gondolta, az átfogó elv, a tényezőrendszer. rendszer, sehová sem jutok vele. Vissza-visszatért a táblához, a térképhez, a listához. Az orvlövész kihívása egyre jobban bosszantotta, amint hiába kereste a rejtett kapcsolatot. Oké, jelentette ki fennhangot. Ha harcolni akartok, harcoljunk. Asztalához gurította az írógép asztalkát, és lekapogtatta a választ a kihívásra. Fél óra múlva belépett Peter Gregorius. A körzetkapitány éppen a kartoték szekrénybe matatott. Mikkel? kérdezte hátra se fordulva. Irodalmi szakvélemény felelte Eichmann. Mi? kérdezte elképetten Gregory, és szembefordult Eichmannel, aki egy papírlapot nyújtott feléje. Gregory letelepedett az asztal sarkára, és olvasni kezdte. Eichmann közleményt készített a rendőrség számára azzal a céllal, hogy küldjek el minden szerkesztőségbe. A közleményben az állt, hogy a rendőrség egy Mitch Henderson nevű embert keres, aki valószínűleg tanúja volt J. Cunningham meggyilkolásának, vagy legalábbis a helyszínen tartózkodott. Felszólította Hendersont, hogy jelenjen meg tanúságtételre. Azon kívül, mondta Eichmann, amint Gregory felnézett Jerry Lawrence-t tartsonsz hajtótájékoztatót és ismételje el ugyanezt. – Kátyuba ragadtál, mi? kérdezte Gregory. Ideiglenesen felelte Eichmann. Na persze. Aikman szeme összeszűkült, kezét csípőre vágta. – Mit kiválsz tőlem úgy mégis? Lengessen meg a varázspálcámat és masnél a kötött ajándékdobozba nyújtsam át ezeket a nyavajásokat? – Úristen, megtennéd? kérdezte Gregory elkerekedett szemmel. Feladom, morogta vigyorogva Aikman. Mit érünk el ezzel, kérdezte most már komolyan Gregory, meglengetve a papírlapot. Meg akarom sürgetni őket, felelte Eichmann. Nyomást akarok gyakorolni rájuk. Gondolod, hogy így előbb-utóbb hivát követnek el? Lehet. Vagy behúzott farokkal elsőn fordálnak? Eichmann elmosolyodott. Esetleg elmennek a jó édesanyjukba, mondta udvariasan. Gregory felröhögött. Örülök, hogy a humorérzéked a régi Noah, igyekszem felelte Eichmann, megteszed? Persze, miért, ne ez is egy lehetőség. Rögtön beszélek Jerryvel. Esetleg intézd el, hogy a tévé még ma este közvetítse, tette hozzá Eichmann. Komolyan azt akarod, hogy Lawrence csinálja? Az ő körzetében történt, és a barátaink érteni fognak a szóból, ha ő tűnik fel a képernyőn. Csak arra ügyeljetek, hogy egyetlen kérdésre se válaszoljon, és semmit se tegyen hozzá a közleményhez. Oké, okay, mondta Gregory más. Még valamivel szeretnék próbálkozni, de ahhoz az FBI-ra lesz szükségem. Mire gondolsz? Igénybe veszem a kompjútereiket. Betáplálom az összes tényezőt, az áldozatok minden adatát. Még mindig a közös nevezőt keresed? Igen, és ez azon ritka ügyek egyike, amelyekben a gép jobb munkát végezhet, mint az emberi agy. Olyan sok dolog van, amit az áldozatok képviselhettek, hogy képtelen vagyok áttekinteni őket. Beprogramozzuk a kompjútert, és elvégzi helyettük a munkát. Miért kell ehhez az FBI-t? Miért nem jók a mi komputereink? Nekik jobbak a lehetőségeik, és kevesebb időikbe kerül, hogy az engedélyt megszerezzék. Azonnal el akarom kezdeni. Ők is azóta kapják rendszeresen a jelentéseinket, amióta macmahon meggyilkolták, és a társadalom biztosítási kártyáját ellopták. Dolgozzanak most ők nekünk a változatosság kedvéért. Légy óvatos, figyelmeztette Gregory. Nem vagyunk velük valami jó viszonyba. Nekem ehhez semmi közöm mosolódott el Aikman. Én nem állok versenybe velük. A híjúság a rendőrségi munka kerékkötője, jelentette ki Gregory. Na hát, na hát, és ezt te mondod, kérdezte elképedve Aikman. Éppen te, aki nehezményezed a részvételemet, mert úgy gondoltad, hogy a rendőrség maga is boldogulni fog. Igen, csak azt felejted el, hogy te se jutottál többre, mint mi, mutatott rá Gregori. Pillanatnyilag, felelte Eichmann, pillanatnyilag, a megoldás itt van valahol, Pít, és én meg fogom találni. Ha csak meg nem előzlek, mondta mosolyogva Gregory, én más vonalon nyomozok. Aikman felvonta a szemöldökét, és pedig? Gregory rágyújtott. Egyelőre nem sok eredménnyel. Gondolkodom ezeken a pasasokon, töröm a fejem, kicsodák például, és mit csinálnak, ha éppen nem embereket öldösnek. Az időpontok nagyon változatosak. Gyilkoltak már hétvégén és hétköznap, éjjel és nappal a város minden részén. Úgy járnak, kellnek, ahogy nekik tetszik. Hihetetlen mozgásszabadság. És azon töpreksz, mit csinálnak az idejük többi részében? Miféle életet élnek? Hogyan számolnak el az idejükkel, amikor az áldozatukat cserkészik be? Kérdezte Gregori, és mindjárt meg is adta a feleletet. Nem kell elszámolniuk, erről van szó. A munkájuk, a családjuk, a baráti körük nagyon magas pozícióba kell lenniük, hogy ekkora hatalommal és mozgásszabadsággal rendelkezzenek. Lehet, hogy nincs családjuk, vagy egyébként is annyi időt töltenek távol, hogy senki sem fog gyanút. Máshogy nem lehetett ekkora mozgásszabadságot megmagyarázni. Vezetőbeosztásúak, igazgatók találgatott Aykman. Valami ilyesmi mondta Gregory. Most még nem sokat érünk velem, de ha fogsz egy gyanúsítottat, már tudni fogjuk, hogy passzol-e az életstílusa. Amikor fogok egy gyanúsítottat igazította ki mosolyogva Ájtman, ráböjtött a közleménye. Viszlát az újságban mondta, és távozott. Markus beszámolója visszaszorult a második helyre. Amint a következő csütörtök este beléptek a klubszobájukba, a beszélgetés automatikusan Eichmann-re és Mitch Hendersonra vonatkozó újsághíre terelődött. Markus tudta, hogy hiába dühöngene, a baj már megtörtént. Eichmann elfogadta a kihívást, erre számíthattak volna, hiszen Reynolds is ezt akarta. A reakció azonban meglepő volt. Marcus keserű élvezettel figyelte, amint az általában higgadt Birmingham Reynoldsra ra támadt. Számos sértést eltültem tőled, Chris mondta, és szintelen hangja fenyegető árnyalatot öltött. Sok mindent a fejemhez vágtál a Central Party dolog miatt. Igazad volt, hibát követtem el, ha bár nem lett következménye. De te túl messzire mentél. Ezt az egészet Aikmannal vívott személyes párviadaloddá változtattad, már pedig a mi célünk nem ez volt. Minden olyasmi célunk, ami növeli az érdekességet, az izgalmat, felelte mosolyogva Reynolds. Te nyomorult, mondta Birmingham, te csak a szánalmas kis hiúságod legyezgetésével törődsz. Mi nem vagyunk igazi ellenfelek a számodra, ugye? Mi velünk nem éred be. Eichmann másfajta ellenfél felelte nyugodtan Reynolds. Új dimenzió, nem látod? Nem, mondta Birmingham, én csak azt látom, hogy a bajt keresed. Nem értelek, mondta Reynolds. Miért vagy ilyen ideges? Ezt már megbeszéltük egyszer. De most felvette a kesztyűt, Kriszt, mondta Birmingham. Nem érted, direkt elment az újságokhoz ezzel a Henderson sztorival. Az ő műve akárcsak a sajtókonferencia. Elfogadta a kihívásodat. Miért vállaljuk mi hárman a nézők szerepkörét, míg ti magánháborútokat vívjátok eichmann -nel? Nem erről volt szó az elején. Rénolc a fejét rázta. Mit számít ez? Eichmann nagy koponya, és most nyomoz utánunk. Így még izgalmasabb, nem értitek? A legjobb az egészben, hogy nem adtam neki semmit, ami elindulhatna. Egy töltényhüvely, meg egy néva a volt. Na hiszem, forró nyomok, mi, Börm. Mindjárt belép, és lefülel bennünket. Lail és Markus egymásra néztek, de nem szóltak semmit. Birmingham könyörgő tekintetet vetett rájuk, de nem talált támogatásra. Semmi szükség nem volt rá, hogy belerángassuk, én csak ezt magyarázom, mondta után. Én meg azt magyarázom, hogy így mindennek megnő a jelentősége. Lássátok be, tudom, mit csinálok. Nem te irányítod a cirkuszt, az Istenit, kiabálta Birmingham. Tényleg, vágott vissza Rénolc. Ki találta ki? Ki tervezte meg? Akkor neked is megfelelt, mindnyájunknak megfelelt. Eszembe sincs bocsánatot kérni. Ezt a cirkuszt én hoztam létre. És mi, mik vagyunk? A vágyálmait kerékkötői? Dühöngött Birmingham. Ez nem vágyálom, mondta Rénolc. Ti is benne vagytok, beleegyeztetek, akartátok akár csak én. Hány ingerem van a marakodásotoktól szólt közben léd. Hát akkor fejezzük be, mondta Rénolc. A minapedet kérdeztem, most rajtad a sor fordult Birmingham felé. Ha annyira aggaszt a dolog, szállj ki, te tönkre az egészet. De most mondom utoljára, határozd el magad, és tarts is ki az elhatározásod mellett. Nézd, Börm, mondta Lale, igaza van. A bolhából csinálsz elefántot. Rendben van, a nagy nyomozó beszállt az ügybe, na és? A város összes zsarúja minket keres hónapok óta, és ez sohasem aggasztott. Ne vettél rajtuk, nem így van? Mit változtat a helyzeten, Ajtman, tette hozzá Röinolc. Az agytröszt ez egyszer pofára fog esni. Úristen, mondta Börmingem, nem fogod fel, hogy mi csinálsz? A hiúságodat veted be, Eichmann ellen, a hozzáállásodat nem bírom. Hát akkor jelents fel, csattant fel Rényolt. Ennek semmi értelme, mondta légy. Inkább lássunk ahhoz, amiért ide jöttünk. Nem szeretem, ha manipulálnak, jelentette ki hűvösen Börmingem. Én senkit sem akarok manipulálni, erősködött Rényolt. Csak azt hittem, ismerlek benneteket annyira, hogy biztosra vehessem, élvezni fogjátok a még nagyobb tétet. Lehet, hogy tévedtem. Börmingem merett. Mit akarsz csinálni? Azt akarom, hogy ne tekintsd ezt az egészet egysemélyes hadviselésnek, mondta csendesen Birmingham. Rendben van, engedett Reynolds, mert rájött, hogy birmingham is izgatja az eichmann megnövekedett tét, de sohasem fogja beismerni, hogy úgy érzi, hogy manipulálják, vagy semmibe veszik. Akkor folytassuk, mondta Lé. Ed, fordult Markus felé. Nocsak, talán engem is meg akartok hallgatni, kérdezte Markus. Neked meg mi bajod? kérdezte Lé. Semmi, felelte Markus. Úgy látom, én fölösleges vagyok itt. Senkit sem érdekel, hogy mit csináltam. – Beszámolom, a napirend végére került. Ha azt kell eldönteni, van-e olyan tehetséges Krisz, mint Noah Aitman, mert igazából erről van szó, nem? – Még egy primadonna, – sóhajtott föl Reynolds. – Az a te szerepköröd vágott vissza Márkusz. Reynolds ártatlan képpel rámosolygott Márkuszra. – Te csak ne panaszkodj, az áldozatod nem illik a képbe. – Hibáztál, mi? – Tényleg, – mondta Márkusz. – És ugyan kidöntött így. De viccelj, erősködött Rénolc. Láttam a híradót. Eltoltad. Mi is volt a helyszín? A tavern on the green? – Nem nagy okos, mondta Markus Tévedsz. A választásom tökéletes volt, csak éppen nem érted a lényeget. – Én sem értem, valótta be Birmingham. – Oké, magyarázd el, sűrgette Légy. – Sehogy se tudod kibogozni, mi piszkálta Markus Rénolcot. Rényolc a homlokát ráncolva próbált rájönni, hogyan felelhetett meg Márkusz áldozata a követelményeknek. Végül vállat mondt. Feladom. Ha azt mondod, nem hibáztál, elhiszem, de érteni nem értem. Fantasztikus vigyorgott gonoszul Márkusz. A nagy ember nem érti. Gyerünk, sóhajtott fel kivele. Ki vele? Ne sürgess, mondta Márkusz, hadd élvezzem. Hátradőlt és felvette a poharát. Tudjátok, D'Angelo tökéletes választás volt. Első pillanatra nem nyilvánvaló, de mégis így van. Az ünnepére könnyű volt bejutnom, és D'Angelo-t is könnyű volt kiszemelni. Egyedül volt, és ivott, mint a kefekötő. Mire a parkolóra kiért, szerintem már az se tudta, hol van. Még szerencse, hogy nem engedtem vezetni. Márkusz jót nevetett a viccén, letette a poharat, és meglazította a nyakkendőjét. Csak kényelmesened, nehogy elkapkod, morogta lejött. Markus ügyet sem vetett rá, kigombolta a legfelső ingombját. Meleg van, nem? kérdezte, és végighúzta mutató ujját a gallérja belsején. – Mi az ördögöt csinálsz? – fölmet rá Birmingham. – Még most se jött rá, Chris, kérdezte Markus reynolds aki már hosszú ideje őt bámulta mereve. Reynolds hirtelen talpra ugott. – Hihetetlen! – mondta. – Zseniális, ed. ez egyszerűen zseniális! Odament és hátba vágta Márkuszt. – Megmondanátok végre, miről van szó? – kérdezte Lé. – Az imént árulta el Dick, mondta Reynolds, de fene okosnak kell lenni, hogy rájöjjön az ember. – Hát akkor én hülye vagyok, mert… – Lé hirtelen elhallgatott. – Úristen, hát persze, óriási ötlet! – feladom, te Birmingham, nem érte. – Dehogy nem, nevetett Márkusz. – Nézd, mutató megbökte a gallérja hegyét. – A gallér? Birmingham végre felfogta, és amikor teljes egészében átláttam Márkusz gondolatmenetét, halkan az dörmögte. Végig tudtam. El kell is menettek, pompás húzás volt, mondta vigyodokba Márkusz. Még annál is több, mondta Reynolds. Bizonyíték arra, hogy nem kell aggódnunk. Ilyen agyakkal, mint a miénk, Eichmann se tud mit kezdeni. Aikman beleszívott a cigarettájába, és ügyet sem vetett a szemét füstre. Az asztalán álló kartotékhalmazt bámulta, és azon tűnődött, mennyi időbe fog telni. A dolgozó szóva radikális változáson ment keresztül. Az irattartók, dossziék és borítékok eltűntek, bekerültek abba a beépített szekrénybe, amely az íróasztal mögött húzódott. Csak egyetlen papírlap maradt az asztalon. Alex egy kanna kávét hozott be a konyhából, és letette az írógép egy nagy üveg hamutartó és egy karton cigaretta mellé. – Mennyi? – kérdezte. – Mi? – nézett fel Aikman. A napi adag mostanában. – Eichmann vállat vont. – Már nem számolom. Több mint egy doboz – morogta Alex, és beleöntötte a túlcsorduló hamutartót a szemétkosárba. Két év eredménye veszett kárba. Isteni lehetsz, amikor kocogsz. Aykman oda se figyelt, a táblát tanulmányozta. – Mit keresel egyáltalán? – kérdezte Alex. – Mit tudom én, már az írásomat se tudom elolvasni. – Kapaszkodj meg, senki se tudja. Ránézett a táblán sorakozó hieroglifákra. – Nincs itt valahol egy rozettakő? – Szellemeskedni jöttél, vagy segíteni? – kérdezte Aykman. – Is-is. – Oké – mondta Aykman és felvette az asztalról a papírlapot. – Ezek itt az általános kategóriák. Átnyújtotta a papírlapot. Ott, mutatott a táblára, vannak a nevek, elhalálozási sorrendben. Az anyag, hogy ne gázoljunk folyton benne, a szekrényben található. Folyamatosan fogjuk előszedni, mikor, mire lesz szükség. Rendben főnök, mit gondolsz, mennyi időbe fog? Ne is kérdez modogta Eekman: itt van 5000 kártya, mökött az asztalon lévő kartotéklapokra, a szekrényben pedig további 2000. 20 Minden kártyán egy-egy tény. Milyen gyorsan tudsz írni? Nem elég gyorsan. Eichmann odalépett a szekrényhez, és elővette egy csomagkartotéklapot. Ez itt Shane megmahon, mondta. Kidöntötte a lapokat Alex széke mellé a padlóra. Aztán elővette egy kisebb csomagot. Elian Douglas, mondta, és az asztalra tette. Alex letette a gépelt papírlapot. Ennyi az egész? Eichmann bólintott. Menj szépen sorba a listán, a számokkal kezdjük. Nézd meg a születési dátumot, és csinálj belőle egy számot. Az 1944. június 15-ből például 44.615 lesz. Ezt írd fel egy külön kártyára. Utána add össze a számokat, és a végösszeget, jelen esetben a 20-at, írd fel egy másikra. A két összege 2 plusz 0 egyenlő 2, egy harmadik kártyára kerül. Utána csinált végig ugyanezt a lakcímükben található számokkal, aztán a magasságukkal, a súlyukkal, a korukkal, és így tovább. Ha ezzel végeztünk, meg lesz az összes áldozat személyleírása és a kompjúter megmondja, vannak-e egyezések. És a többi kategória az ABC-vel is operálunk, a nevükben, a gyilkossági színhelyek nevében, a lakcímekben található betűkkel. A komputer gyakorlatilag végtelen számú variációt alakíthat ki belőlük. Ha van lehetőség, valami anagrammára ki fog derülni. A tényezők, mondta Alex. Igen, minden tény, minden részlet tényező lehetőség, esetleges ok az áldozatok kiválasztására és meggyilkolására. Kell, hogy legyen valami rendszer. Oké, sóhajtott fel Alex, nem vagyok meggyőződve az eljárás értelméről, de segítek. És ne korlátozd magad erre a listára, mondta Eichmann. Ha van olyan kategória vagy tényező, amit kihagytam, vedd fel. Nem muszáj, hogy értelme vagy logikája legyen. Az a lényeg, hogy egy áldozattal kapcsolatban valami, bármi összefüggésbe hozható-e egy másik áldozattal. Ne félj a bakugrásoktól, írj le mindent, ami eszedbe jut. Alex kinyitotta az első sém McMahon dossziét, felmarkolt egy csomó kartotéklapot, meg egy ceruzát és olvasni kezdett. Teltek az órák, csendben dolgoztak, számokat és jeleket írtak, amelyek majd IBM kartonokra kerülnek, aztán betáplálják az elektronikus agyba, amely szétválogatja, megrostálja, kategorizálja őket. Hajnalban abba hagyták, megreggeliztek, és újabb kanna kávét vittek a dolgozó szobába. Folytatták egész nap. Alex felment, hogy aludjon néhány órát, Eichmann tovább dolgozott. Egymást váltva ettek és aludtak. Teltek múltak a napok. Eichmann egyik dossziét a másik után húzta elő a szekrényből, s az adatlapokat tartalmazó doboz lassan túlcsordult. Majdnem egy hétig tartott. Maratoni türelemmel dolgoztak, mert Eichmann hitt az elméletébe. Csak akkor hagyták abba, haludni kellett, felvenni a telefont vagy bekapni egy-két falatot. A vége felé Alexen nevetőgörcs vett erőt, amikor felfedezte, hogy Eichmann adatlapokat és dossziékat visz magával a fürdőszobába. Több mint 20 ezer adatlapjuk volt, mire az utolsó dossziét is becsukták. Számok, betűk helyett. Minden dosszié tényét egyszerű jelek alakították át. Fordítsd a lépcső felé, motyogta Alex, miután az utolsó tényt is rögzítette dangelo Egyáltalán milyen nap van ma? – Mit számít? – felelte Eichmann. Alex a nappalíjig jutott el, és lerogyott a díványra. Eichmann párnát tett a feje alá, megcsókolta, és így szólt. Nem is kell mondanom, mekkora segítséget jelentettél. – Nem is kell mondanom, micsoda szörnyeteg vagy – mocsokta Alex. Három napi kutatómunka után Birmingham, aki akciót érdemelt ki, azon az estén, amikor Marcus megmagyarázta, miért dangelo választotta – a Greenwich village nyugati harmadik utcán megtalálta leendő áldozatát. A Village East nevű politikai beállítottságú földalatti alatti lap szerkesztőségi hivatalának keskeny, koszos kirakatüvegére egy férfi fényképe volt kiragasztva, őt fogja megölni. Méghozzá élvezettel. Kett délután, öt nappal karácsony előtt Eichmann fogta a bevásárlószatokba és papír dobozokba csomagolt adatlapokat, és elvitte az FBI keleti 69. utcai épületébe. Phil Server üdnök és komputer szakértő már várta. Kellemes karácsonyi ünnepeket a gépnek, mondta vidáman Eichmann, és a műanyag borítású asztalára döntötte az egyik csomagot. Az üvegfal mögött szalagvezérlésű tárcsák forogtak, villogó lámpák jelezték a kártyák útját a óriásban. Az üvegfal előtt sorakoztak a betápláló szerkezetek. Server belepiszkált a laphalmazba. Minden egyes tényt lyukkártyákba fog ütni, onnan pedig mágneses szalagra kerülnek. Noah, azt ugye megmondtam, amikor felhívtál, hogy a komputer nem tudja kiértékelni ezt az információt Tudom, mondta Eichmann, majd én kiértékelem, a gép csak vesse össze őket, rendezze szépen kategóriákban a tényezőket. Abba nem lesz hiba, mondta vigyorogva Szerver, alacsony emberke volt, rövidre nyílt őszhajjal, kicsi, szürke bajussal. A kompjuterterem fluoreszkáló fényei alatt töltött évek kiszürkítették a bőrét is. Már csak egy szürke flanelöltöny kellene rá, gondolta Eichmann, de tudta, hogy Szerver a legnagyobb tekintély a computerszakmába. Senki másra nem bízta volna a programozást. Mennyi időbe fog telni, fél? kérdezte. Három-négy napba felel szerver, és úgy pörgette ujjai között az adatlapokat, akár a hamis kártyás. Legyen három, jó? Megpróbálom felelte szerver. Elkman bólintott és elindult kifelé. Noah, szólt utána a szerver. Igen? Ne telefonálj, majd én felhívlak. Ezek folyton titkolóznak, motyogta Elkman. Az estét azzal töltötte, hogy kitakarította és rendbe tette a dolgozó szobáját. A megmaradt kartotéklapokat dobozba csomagolta és berakta a szekrénybe. Az ott felejtett kávéscsészét kivitta a konyhába és elmosta, az írógépet visszatette az asztalkára. Letörölte a táblát és még egy utolsó pillantást vetett a térképre. A gyilkosságok színhelyét jelölő piros körök élesen kiváltak a fekete vonalak közül, és eloltotta a villanyt. A munkának ezer része befejeződött. A választ nem a táblától, a térképtől vagy a docséktől kapja meg. A kompjúterektől kell megkapnia. Másnap reggel felhívta Leslit. Hát maga még él? kérdezte Leslie, mikor meghallotta a hangját. Aikman elnevette magát. Sok volt a dolgom, ne haragudjon, hogy nem jelentkeztem elő. Jutott valamire? Talán három nap múlva megmondom. Mi történik három nap múlva? A jós közli a megfejtést, felelte Eichmann. Csend lett. Hát persze, mondta Lezli, tudhattam volna. És magával mi van, kérdezte Eichmann. Elért valamit? Rengeteget, felelte Lezli. Rémond visszakerült Maplewoodba. Újra megbízik bennem Noah, és lassan kibújik a kagylóhéjából. Két napja vittem vissza a kórházba, és már eltűri, hogy a nővérek játszanak vele, elfogadja tőlük a játékokat. Egyszerűen fantasztikus. Nem, mondta Aikman. egyszerűen csak rengeteg a munka és törődés, és mindent maga csinálta, egyedül. Megérte, minden percét megérte, mondta Leslie. Újra foglalkozhatunk vele, taníthatjuk tovább. Leslie szólt közbe Aikman. mi lenne, ha beszámolna róla vacsora közben? Ünnepeljük meg. Egy feltétellel. Mi legyen? Ha maga beszámol erről a jósról. Aikman a komputer programhoz szükséges előmunkáratokról mesélt, Leslie pedig a konyhaasztalnál ülve nézte, amint a férfi a vacsorát főzi. Egy szóval, az áldozatok, mint emberek, sohasem voltak igazán fontosak, mondta Aikman, és lejjebb vette a lángot a hatalmas tűzáló lábas alatt. Az a lényeg, hogy mit képviseltek. És a komputer megmondja ezt? Remélem, felelte halkan Aikman. Nem nagyon bízik benne. Dehogy nem mosolyodott el Aikman csak éppen nem örülök neki, hogy a gépet kellett igénybe vennünk. De hiszen azt mondta, ó, a kompjúter megmondja a közös tényező, csak éppen jobb szerette volna, ha maga jön rá. Eichmann elvigyorodott. Meg lehet. Biztos, jelentette ki Leslie. Aikman az ebédlő ajtóra mutatott. Befelé megzavarja a főagyat és ellenséges impulzusokat gerjeszt, hogy összeessen a felfújt. Leslie bement, és tíz perc múlva Aikman látványos rákfelfújtat szolgált fej, vajas petrezselymes újkrumplival, salátával és egy palack kékbehűtött száraz fehér borral. Nem jutok szóhoz, mondta Leslie, miután megkóstolta a felfújtat, és összese esett. Az a titka, magyarázta Aikman két falat közt, hogy a fehér mártást óvatosan keverjük bele a tojás fehérjébe. Hogy ne persze, most Leslie. A nappaliban, kávézás közben Leslie Rémondról mesélt. Óriási önbizalma sohasem lesz, de a kárt helyre hozzuk. Bizonyos dolgokat meg fogunk tanítani neki, és bizonyos dolgokat meg is tud csinálni magától. Képes lesz valaha is arra, hogy beszámoljon a történtekről, kérdezte Eichmann. Még sokáig nem. Egyelőre nem kockáztathatjuk meg, Noah. Ahhoz már túlságosan messzire jutottunk vele. Előbb újra meg kell szoknia a kórházat. Meg kell tanulnia, hogy másokban is bízhat, nem csak bennem és néhány ápolónőbe. Aikman bólintott. Nélküle kell boldogulnia, folytatta Leslie. A kompjúter majd csak megadja a feleletet. Az egészet nem, mondta Aikman. Azt például nem mondja meg, kik a gyilkosok. Raymond látta az egyiket, ezzel a kompjúter nem szolgálhat. Sajnálom, mondta Leslie a fejét rázva. – Iszonyú érzés tudni, hogy közel járok hozzájuk, hogy van egy lehetőségem az azonosításra, de nem vehetem igénybe, mondta bánatosan Eichmann. A nő arckifejezését látva kedvesen elmosolyodott. Felejtsük el. Egyszerűen csak dühös vagyok magamra, amiért egyedül nem tudtam megoldani. – Nem szívesen fordul a géphez, ugye? – Nem bizony. Ez az utolsó lehetőség, és én nem szeretem az utolsó lehetőségeket. Tudom, hogy minden darabka megvan, de bármennyire igyekszem, nem bírtam összeíleszteni őket. Leslie összeráncolta a homlokát, és mondani akart valamit. Mi az? kérdezte Aikman. Arra gondoltam, mit fog vajon csinálni, ha a komputer is kudarcot vall. Máshol fogok tisztességes megélhetés után nézni, felelte mosolyogva Aikman. Például? Aikman felállt, oda a könyvszekrényhez, és elővette egy kis bőrdobozt. Lerúgta a cipőjét, törökülésben foglalt helyet Leslivel szemben a díványon, és kinyitotta a dobozt. Felcsapok szerencsejátékosnak, mondta vigyorogva. Fél óra múlva Leslie már négy és fél dollárral tartozott neki. Aikman a kávéasztalra tette a Beggamon dobozt, átkalórta Leslit, és megcsókolta. Te csaló, suttogta Lesli. Szerver 23-án este fél hatkor telefonált. Aikman karácsonyi bevásárlással töltötte az egész őrült napot, és közben háromszor is oda telefonált az FBI épületébe, hát ha szerver közben kereste. Elkészültünk, mondta a kompjúter szakértő. Húsz perc és ott vagyok, mondta Aikman. Felhívta Enders-t, felkapta a kabátját és felszaladt a legszér. Hát ez az, motyogta, amint ott állt a fal hosszúságú kompjúter előtt egyik cigarettáról a másikra gyújtva. Úgy nézel ki, akár egy producer a premieren, mondta a műanyagborítású asztalon üldögélő Alex. He, horkant föl Aikman. Bradway premier, érted? Aikman újabb cigarettára gyújtott, és járkálni kezdett. Képtelen volt továbbra is helyben marad. Meg se fordult, amint Anders belépett és kabátját az asztalra dobva Alex mellé állt. Korrelációs analízis, mondta Alex Andersnek. Hogy? Az bizony. Honnan veszel ilyeneket, dörmögte Enders? Ő mondta, mutatott Alex szerverre, aki a terem végében a konzolnál állt, és minden rendszer nélkül pap verte a billentyűket. Eichmann elhúzott mellettük, és kiment a teremből. A név nem fontos, kiáltott a szerver Endersnek, amint az utolsó számot is betáplálta. Arra próbálunk rájönni, milyen kapcsolatok álltak fenn az áldozatok között, ha egyáltalán fennálltak, és milyen fokig. Emberi nyelven ez mit jelent, kérdezte Anders. Ha mondjuk az egyes számú áldozat hamburger tebédelt a halála napján, és ugyanezt ebédelt az ötös szám is, a kompjúter közli velünk, hogy a társaságból egyedül ők voltak hamburgerpártiak. Hogy ez a tény magába mekkora jelentőségű, azt akkor tudjuk felmérni, ha összevetjük az összes többi eredménnyel. Egy tolóállványra szerelt iskolatáblára mutatott a terem végében. Felvázoltunk egy grafikont. Ábrázolni fogjuk rajta az összes tényezőt, és ha van közös pont, a grafikon kimutatja. Ha valamelyik tényező alatt betelik az oszlop, megtaláljuk a közös pontot. Ha van egyáltalán, jegyezte meg Endesz, és ránézett Alexre. Ezt apa előtt kine esd a szágon, figyelmeztette a lány. Hasonlóságok biztosan lesznek, mondta a szerver. Elképesztő mennyiségű információt tápláltunk be. Witkinről például tízezer kártyánk volt. Muszáj kapnunk legalább néhány egyezést is. A vizes pohárral a kezében belépő Ájkman elkapta az utolsó szavakat. Néhány nem elég, mondta. Készen vagyunk, Noah, mondta szerver. Akkor rajta, rendelkezett Aikman. Szerver megnyomott egy sor gombot az első konzolon, és a szalagok súrogni kezdtek. Vékony, színű, széles, vastag, fehér papírkigyó kúszott elő a konzol tetején, öt perc múlva hirtelen vége szagadt. Aikman és szerver föléje hajolt. A kompjúter lekopogta az áldozatok nevét, beleértve a taxit is, amelyet Aikman kockás taxiként kódolt, valamint a tényező kategóriákat, számok, betűk, származás, utazás, hobbi, vallás és még százfajta kategóriát. A hosszú kígyó alján mindössze egy sorált, nulla százalék. Nincs egyezés. Aikman összegyűrte a papírt és ledobta a földre. Ne esz pánikba, mondta csöndesen Szerver. Ez volt az első próba. Most már tudjuk, hogy a 11, illetve a taxis is beszámítva 12 áldozat között nincs közös pont. Lássuk a százalékos hasonlóságokat. Újabb gombkombinációt nyomott meg, és a gép ismét életre kelt. Anders és Alex megbűvölten figyelte az előkúszó papírkígyót. Eichmann a sodokat nézte, egész teste megmerevedett, végül már úgy sajgott a háta, mintha satúba szorították volna. Server sorra leolvasta a százalékarányokat és ábrázolta őket a grafikonon. Eichmann olyan vadul koncentrált a kompjúterre, mintha az akaratával próbálná kikényszeríteni belőle a választ. Egy óra elteltével teljesen kimerült. A százalékarányok nem árultak el semmit. Az áldozatok 33 ának barna haja és barna szeme volt. 25 ának a lakcímében voltak azonos számok. 30 azonos csillagzat alatt született. A padló tele volt értéktelen papírral. Aikman újra átnézte a nevekből, címekből és színhelyekből összeállított anagrammalistákat. A a gyártott az utca, park, épület és híd nevekből. Semmi. Aikman lesöpörte a papírokat a padlóra. Pedig bennük van, mondta kimért, de fenyegető hangon. Rosszul programoztunk. Tudom, hogy bennük van a válasz. Nincs bennük semmi, mondta Enders. Jó ötlet volt, de Alex a karjára tette a kezét és megrázta a fel. Nem, ordította Aikman, türelme fogytán. Bennük van most is, azt bámuljuk, csak nem vesszük észre. Ha bennük lenne, észrevennéd, mondta Alex. A kompjúter is észrevette volna. Rosszul programoztunk, erősködött Eichmann. A fene, egye meg akármi, is a közös tényező nem tápláltuk be. Nem volt rajta a kártyáinkon. Nem vettük észre. Kinét az ajtó, és szibarral a ke belépett Péter Gregory. Mondták, hogy itt vagy, fordult Endershez. Tévedtek, motyogta Enders. Gregory egy vékony mappát nyomott a kezébe. isten sóhajtott föl Enders, miután elolvasta a jelentést. Mi az? kérdezte Eichmann. Nagy nehezen erőt véve magán. Újabb gyilkosság felelte Gregori. Ezúttal a pisztolyos pasos. Az áldozat neve Mark Lobim. A nyugati negyedik utcán találták meg egy órája. Lobim, dörögte Eichmann, hallottam már ezt a nevet. Sokat szerepelt a hatvanas évek közepén és végén, bolintott Gregori. Háború ellenes tüntetéseket szervezett. A Washington Square Parkban elégette a behívóját, le is tartóztatták érte. Washington, motyogta Eichmann. Végül is lelkiismereti tiltakozónak minősítették, folytatta Gregory. Megnyerte a pert a bizottság ellen. Anders átfutotta a jelentés hátralévő részét. Eichmann fel alá járkált. Alex Anders válla fölött beleolvasott a szövegbe. – Miért tűnt el? – kérdezte Eichmann. – Az egyetemi igazolványa. Politikatudomány tanított a New Yorki Egyetemen. A radikálisból professzor lett. Gregory vállat von. Két járődös találta meg egy sikátorba nem messze egy villigyzi újság szerkesztőségétől. Lobin rendszeresen írt a labba. Úgy gondoljuk éppen a szerkesztőségből jött, amikor a pasas elkapta. A módszer ugyanaz, mondta Enders. Nem egészen igazított aki Gregory. Lobin hanyat hevert a sikátorba. A gyilkos ráfoghatta a pisztolyt, és úgy hátráltatta be. Előről lőtte le, négy golyót teresztett az arcába. Szabályos kivégzés, mondta Endesz. Eichmann ránézett a jelentésre, megrázta a fejét és kiballagott a teremből. Hajnali négykor végre letett az alvásról, kiment a konyhába, kávét főzött és rágyújtott. Hét órakor vastag melegítőbe bújt és kilépett a házból, a vékony hóréteg és a hideg ellenére. Átfutott az úttesten és befordult a Central Parkba, de már is zihált és tántorgott. Az a sok rohadt cigaretta szitkozódott magába. Könnyű iramot diktált és szinkronizálta gondolatait tornacipője ütemes kopogásával. Kilenc hónap, négy férfi, tizenkét halott. Kilenc hónap, négy férfi, tizenkét halott. McMahon, Douglas, Witkin, Losser, Hayakimo, Rendelli, Gibbs, Cunningham, Krieg, Taxi, D'Angelo, Lubin. Kilenc hónap, négy férfi. Zihálva megállt. Kiesett a ritmusból, rendszertelenül szedte a levegőt. Feladta és hazament. Este hatkor még mindig fürdőköpenyben volt, amit a reggeli zuhanyozás után kapott magára. Íróasztalánál ült a dolgozószobába, és a vacsorára sütött rántottát piszkálta. Amikor felnézett, Alex állt az ajtóba, a férfának támaszkodva. – Attól félsz, hogy összedől a ház? – kérdezte Eichmann. A Marx testvérek felelte mosolyogva a lány. A botrány az operában, nem? – Botrány mégnél. Alex belépett és leült a kanapéra. – Kezdhetjük – jelentette ki vidáman. – Mit? – Megrágni a problémát. Eichmann elmosolyodott. – Hónap óta ezt rágom. – Magadat rágod meg a falat, inkább engem rági vagy a problémát. Hagyjuk, sóhajtott fel Eichmann. Nincs azon már rágnivaló. való. Ugyan, öltöz fel. Elviszel vacsorázni? Civilizált emberekhez méltóan fogjuk csinálni. Te felöltözöl, én italt készítek, és azután megoldjuk a problémákat. Ezért kell felöltöznem. Az ügyet nem fürdőköppen és detektívek szokták megoldani felett, mosolyogva Alex. Kanan Doyle nem értene egyet veled, motyogta Eichmann, de azért felállt és bement a hálószobájába, öt perc múlva farmernadrágban, trikóban, elnyújt tornacipőben és fehér tornazokniban jelent meg. Elég civilizált, kérdezte. Tűrhető. Nem tudom, minek járok folyton a kedvedbe, morogta Eichmann a forgószékbe zöttyenve, és felvette a koktélos poharát, amelyet lánya az asztalra készített. Mindig is a kedvemben jártál, amióta – Elkényeztettelek, – mondta mosolyogva Aikman. Belekóstolt az italba és elhúzta a száját. Iszonyú koktélokat csinálsz. Fogadj fel egy csapos legényt! Túl sok benne a lé, morogta Aikman, feltette a lábát az asztalra és így szólt. Oké, okay, Sherlock, kezdhetjük. Az áldozatok közt sok a közalkalmazott, kezdte komolyan Alex. Valaki a város ellen indított hadjáratot. Nem jó, te is tudod, a részletek nem stim. Hogyan illik bele egy énekesnő, egy kábítószerárus vagy a taxi az Isten szerelmére? Neked mi a magyarázatod a taxira? Nincs rá magyarázatom, ha nem vetted volna észre. A taxi éppenséggel képviselhetné a várost. Sötétben tapogatózzon. Hát tapogatózzunk együtt, mondta mosolyogva a lány. Eichmann fölállt, letette a poharát és szembefordult a térképpel. Minden módon megpróbáltam, ami csak eszembe jutott. Dátumok, fegyverek, színhelyek, tudott te is. A kompjúter semmire se jutott. Semmire sem jutottam. De tudod jól, ha a megoldás itt van valahol. Igen, a fene egye meg, ezek az emberek nem őrültek, pontosan tudják, mit művelnek. Kiválaszták az áldozatot, becserkészik. Gipsz és Kanigem rá bizonyíték, de hogy hogyan csinálják, arról fogalmam sincs. – Számodra ez az igazi probléma, ugye? – kérdezte halkan Alex. – Elsősorban nem az érdekel, hogy kik ők, hanem hogy hogyan választák ki az áldozatokat. – Ha megfejtem a hogyant, rátérek a kikre is – vetette oda Eichmann. – Talán nem lesz rá lehetőséget, erre még nem gondoltál. – Hogy érted? – Úgy, hogy valamelyik hibát követel. Meglátják. Mondjuk valamelyik éjjel egy őrszemes rendőr észreveszi a barátunkat, amint éppen puskáját szereli össze, és kész. Az ügy le van zárva. Eichmann nem felelt. Noha eichmann ez nem fordulhat elő, ugye? kérdezte emelt hangon Alex. Veled ez sohasem fordulhat elő, ugye? Neked magadnak kell megoldanod, és senki másnak. Mi az, hogy kell? Miért kellene? kiabálta Eichmann felalájárkálva. Behogy nem csattant föl Alex is. Neked... Azt is meg kell oldanod, amit a rendőrség nem tud. Neked kell megtalálnod az összefüggést, a logikát, neked kell megtened a logikai ugrásokat, mert ha te nem teszed meg, senki más nem tudja. Hónapok óta keresem a kulcsot, mondta Aikman, idekezve erőt venni a hangját. Felfordítottam, kifordítottam, vizsgáltam, a szememe keresztbe állt, mégse találtam. Hát nézd meg erősebben, ugor még nagyobbat, kiáltott rá Alex. Mert ha nem, valamelyik őrszemes jut aranyjelvényhez, amikor lefüleli a mesterlövészt. Aikman dühösen mered rá. Ha ők ki tudták eszelni, te miért nem tudod összerakni, ösztökélte Alex. Hagyd abba, kiáltott rá Ájtman. Nincs rá szükségem, hogy a hívságomat legyezgesd. Igenis, szükséged van rá, vágott vissza a lány. De arra nincs, hogy a hülyeségekkel tömd a fejem, hogy az szajkózd milyen nagy ember vagyok, és ha nem leszek még nagyobb, egy senkiházi oldja meghelyettem az ügyet. Tehát így állunk, szúrt vissza Alex, és felkelt. Vége! Sluss! Noah Eichmann többé nem tud túljárni a gonosz tevőkeszén. Bekövetkezett, amire harminc éve vársz. Elég! üvöltötte Alkman, és kirohant a szobából. Dühötten feltépte a szekrényajtót, és kirántotta a téli kabátját. Beledugta a karját, összekapta magán, és nagy dérel durra kirohant az utcára Dűhtő vakon botorkált előre, de végül a 74. utca és a Fifth Avenue kereszteződésénél megállt. Gyűrött cigarettás dobozt és egy talált találta zsebében. Hátat fordított a szélnek, rágyújtott és mélyen leszívta a füstöt. Alex megpróbálta átlökni a frusztráció és a feszültség határán, addig ingerelte, míg haragja tomboló elkeseredésé nem fajult, hát ha dühöngő elméje így választ talál a kérdésre. De nem sikerült. Begombolta nagykabátját, eldobta a cigarettát, és hazaindult. Próbáld meg, még egyszer, Ákman mogyogta magába, keresd a logikát, a hidat. Észre se vette az utcán járkáló embereket. Túlságosan agyon komplikáltan mondta fennhangon, és a járókelők utána fordultak. Sokkal egyszerűbbnek kell lennie. Lelépett a járdáról, de vissza is ugrott mindjárt, mert a sarok mögül egy taxi vágódott elő csikorgó kerekekkel. Hátralépett, és felnézett a pirosat mutató közlekedési lámpára. Meggyilkolt egy taxit, mondta szintelen hangon. Egy sárga kockás taxit. A sárga taxi. Mi is volt az a film? Aigman lába a földbe gyökerezett, noha a közlekedési lámpa szint váltott. A sárga taxi sofőrje. Red Skelton filmje. Elindult, gondolatai elkalandoztak, játszadoztak a szavakkal. Red, vörös. Igen, igen. Vörös Vitkin a polgármester helyettese, vörös vitkin sárga taxi. Már a következő saroknál járt, amikor szirén a hangú tötte meg a fülét. Hamarosan el is húzott mellette a forgalomban ide-oda kígyózó rendőrautó. És kék egyenruhás rendőrök suttogta, és agyát megrohanták a gondolatok. Felnézett a közlekedési lámpára. Zöld. Úristen, suttogta elképpettem. Noah Aikman megtalálta a hidat. Húsz perccel azután, hogy Aikman hazatért, egymás után befutottak a limuzinok. Jerry Lawrence volt az első, aztán Ellison és Gregory érkezett, szinte egyszerre, majd Sidney Holzman, végül pedig Carl Anders. Harmon nem akart hinni a szemének. Követte Eikmant a fifth Newig látta, hogy a kriminológus arcán hirtelen elképedés ül ki, amint megáll a keleti 67. utca sarkán. Visszakísérte házáig, látta, hogy fények gyulladnak ki az egész lakásban, és elfoglalta leshelyét a szemközti kapóhajban. Most pedig szabályos felvonulást rendeznek a körzetkapitányok. Itt nem csak kanigemről van szó, és nem csak Gipsről, hanem Witkinről, Losszerről és azokról a hekusokról is. Mindenkiről. Anders kigombolta a kabátját, futólag megcsókolta Alexet, és elindult Eichmann nappalia felé. – Mi van? – kérdezte. Majd kiderül, felelte a lány, és bevezette a dolgozó szobába. Anders viccentett a többieknek, és lejut a széksor végére, amely Eichmann asztalával szemben állt. Jobbra tőleg Gregory és Elizon ült mereven, Aykman figyelve, aki az ablaknál cigarettázott. Alex Hotzman mellé ült a kanapéra, Jerry Lawrence pedig az egyik könyvszekrénynek támaszkodott. Enders homlokát ráncolva nézett fel a táblára. Aikman átrendezte az áldozatok csoportjait. Most négy oszlop állt a táblán. Az elsőben Sean McMahon és Billy Gibbs, a másodikban Elian Douglas, Tony Rendelli, Billy Krieg és Aldo D'Angelo. A harmadikban Charles Witkin és Jake Cunningham. A negyedikben Aaron Lasser, Ossia Haikomo, a taxi és a legutóbbi áldozat Mark Lubin. Eichmann odament a tábla mellé. Anders úgy érezte, visszakerült az általános iskolába, mert mindjárt felelni szólítják, és ő nem készült. A válasz mindvégig itt volt a szemünk előtt, mondta Eichmann. De figyelmen kívül hagytuk, amikor a kompjútert beprogramoztuk. Alexre, majd Endersre pillantott. Négy tényező van folytatta, de mindegyik ugyanonnak a dolognak a részét képezi. Sóra végignézett a jelenlevőkön. A gyilkosok egy bizonyos játékot játszanak, jelentette ki halka. Egymás ellen, és ugyanakkor mi ellenünk. Az áldozatok pusztán e-játék tartozékai. Soha sem tekintették őket embereknek. Hogy kik voltak, egyáltalán nem számított. Azért haltak meg, mert képviseltek valamit ebben a játékban. És mit képviseltek, csattant fel Enders. Színeket, felelte Aikman. A zöldet, kéket, pirosat és sárgát. Gregory felállt és tett egy lépést a tábla felé. Ezt meg honnan az ördögből veszett, kérdezte dühösen Enders. Fogd be a szádkár, szólt halkon Gregory. Én nekem te ne, kezdte Enders. Nyugalom, vágott közbe, Aykman Gregoryra nézett. Ő lepít. Gregory hátralépett és leült, de a szeme még mindig a négy oszlopra szegeződött. Vegyük sorra őket, folytatta Aykman. Sén Megmahon a zöldet képviselte, mert a Zöld Szigetről Írországból származott, Gibbs a Jets zöld melegítő felsőjét hordta. Alien Douglas, különös választás. Énekesnő volt, de a műfaja a blues vagy szó szerint kék, motyogta Gregory. Pontosan, bólintott Eichmann, és rendeli meg Krieg a kék egyenruhába dolgozott. Ez őrülett lecsattant föl Laurence. Nem, szó sincs róla, felelte Eichmann. Folytasd, mondta Gregory, hogy illik bele a többi. D'Angelo, mondta szárazon mosolyogva Eichmann, ravasz és félrevezető húzás, de miután Színmotívumra rájöttem gyerekjátékot beilleszteni. Melós volt, vagyis kék galéros, az amerikai idióma szerint. Az isteni citkozódott Holzman. Aztán a pirosak, mondta Eichmann. Charles Witkin, akit ugye vörösnek gúnyoltak, és Jake Cunningham, akinek az indián volt a gúny neve. Aaron Losser? kérdezte Gregory. Ékszerész felelte Eichmann. Gyémántal és Aranyal dolgozott. Az aranynak, a sárga fémnek köszönhette a sorsát. És ha mó az ázsiai, mondta Alex. Igen, bólintott Aikman. Mindjárt emlékszünk még fumancsúra a sárga veszedelemre. Aztán, amit sehova nem tudtunk beilleszteni, mert nem ember, a taxi. Csak hogy sárga volt, és ez a lényeg. No és Lubin kérdezte Ellison. A radikális, mondta Lassan Eichmann, aki megtagadta a katonai szolgálatot. Gyilkosaink mindnyáján katonák voltak. Nyilvánvaló, hogy gyávának tartották Lubint, olyannak, aki a gatyába csinál, sárgának. Lawrence megrázta a fejét. Lehetetlen, ez képtelenség. Jerry, mondta higgadtan Eichmann, nem pszichopatákkal állunk szemben. Ezek a gyilkosok könyörtelenek, agyafúrtak, önzők és híúak. Párbajra hívtak ki bennünket, arcunkba vágták a kesztyűt, és a gyilkosságok egyre bonyolultabbak, egyre látványosabbak lettek, ahogy a játék előre haladt. Ez az egyetlen lehetséges magyarázat az áldozok kiválasztására és a gyilkosságok menetrendjére. Mi az a játék, amit játszanak, kérdezte Gregory. Csak nem hiszel ebben a hülyeségbe rá? Lawrence. Mi ez a játék, ismételte Gregory, ügyet sem vetve a közbeszólásra. Noah Eichmann az asztalra támaszkodva mélyet lélegzett. A kinevet a végén, felelte Gregory szemébe nézve. Mielőtt reagálhattak volna, folytatta. A játék összes szabálya, jellemzője megtalálható. A meghatározott színű áldozatok, a stratégia, a tervezés, a véletlen tényező, aminek a helyszínek összevisszasága köszönhető. Odalépett a térképhez, és nagy ívű mozdulattal körbe mutatott a helyszíneket rögzítő körökön. Ha úgy tetszik, tekintsétek egyfajta játéknak. Alex rámosolygott eichmann -re. Minden csúnya gondolatomat visszavonom. Ez őrület, mondta Lawrence. Hogyan játszák ezt a játékot, kérdezte Gregory. Hé, hey, várjatok, ordította Lawrence. Én ezt egyszerűen képtelen vagyok elhinni. Mi történt veletek? Játék, színek, hát minnyáján megbolondultatok? Gregory felállt, és ökölbeszorított kézzel odállt Lawrence elé. Befognád végre a pofádat? Endes Gregory karjára tette a kezét. Nyugalom pít. odalépett a könyvszekrényhez, és elővett egy kartondobozt. Az asztalra téve kinyitotta, kivette belőle a táblát, és a négyszögletes játéktér négy sarkára felállította a négyszer négy darab, különféle színű, piros, zöld, kék és sárga bábút. Lawrence káromkodva nézte, amint a többiek az asztal A legegyszerűbb szinten csupán üldözésről van szó, kezdte Ájtman. Minden játékos rendelkezik egy színnel és egy színnek megfelelő négy bábúval. A sarokból elindulva a bábuk egyenként belépnek a játéktérre és körbejárnak a kockavetés eredményétől függő sebességgel. Aikman fogta az egyik kockakupát és leborította az asztalra, majd végigfuttatta újját a játéktér szélén körbehúzódó úton. Az út 68 kis nézetből állt, és minden játékos annyi négyzetet ugorhatott át, amennyit a kockáig mutatnak. A cél az, hogy az egész utat megtéve a bábuk ezeken a központok felé haladó piros nyilakon hazatérjenek. Az a játékos nyer, aki legelőször viszi haza mind a négy bábuját. Gyerekeknek való játék horkant fel megjelhetően, Anders. Ezen a szinten igen, bólintották, mondta de akik tisztába vannak az implikációkkal, azok számára új dimenziót nyit. Lawrence, aki maga is egyre közelebb oldalazott, közbeszólt. Lefordítanád ezt emberi nyelvre? Eichmann elmosődött. Miközben előre haladsz, le is ütheted ellenfeleidet, ha a kockavettés eredménye ezt lehetővé teszi. Nagyon fontos tehát a hadállás. Az, hogy hogyan csoportosítod, vagy húzod szét bábúidat, vagy ha úgy tetszik, katonáidat. Persze ki vagy szolgáltatva a kockák kényének, kedvének, de a játék lényege éppen ez a véletlen tényező, amit minél jobban ki kell használni. Elvághatod ellenfeled útját, vagy feláldozhatod egyik katonádat, hogy aztán lecsapja mögötted ólálkodóra. Komplexitásban ez a játék közel áll a Beggamonhoz. És ráadásul bólintott Alex egy helyet három ellen játszó – Hogyan használják a gyilkosok ezt a játékot? – kérdezte Alison. – Ha használják – tette hozzá Lawrence. Gregory dühötten rákapta a tekintetét, mire Lawrence visszahátrált. – Vegyük először is a területkérdést, mondta Aitman. Az útnézetek New York körzeteit kell, hogy képviseljék valamilyen módon. Lehet, hogy minden nézetet beszámoztak, és valahogy ugyanannyi részletre osszák a várost is. Ha egyikük leült egy bábút a játéktérben, a város megfelelő részén kell lecsapnia áldozatára. A színnek pedig olyannak kell lennie, mint a leütött bábujé. Aikman a térképhez lépett. Vegyük például a drótos folytogatót. Piros bábút ütött valamelyik négyzeten. A terület Harlemnek felelt meg, ő tehát felkutatta Jake cunningham leült az asztal mögé és hátradőlt a széken. Ez sok mindent megmagyaráz, mondta. Például Krieg meggyilkolását és a taxi kilövését este. A játékban ugyanis az, aki üt, jutalmat kap. Valamelyik bábuját húsz négyzettel előbre viheti. Az orv két bábút ütött, ugyanakkor látta, ha egyik katonáját húsz négyzettel előbre tója, még egy bábut leüthet, ezúttal sárgát. Vállalta mind a kettőt ugyanarra az estére. – Honnan tudod? Hogy lehetsz ilyen biztos benne? – kérdezte Holcman. Miután a színmotívumra rájöttem, magától értetődött. – Sidney, én ismerem ezt a játékot. Minden stimmel. – Mi az, hogy? – mondta Alex. – Ez a legmegfelelőbb játék barátaink részére. Egyszerre harcolnak egymással és velünk. Katonák voltak, tehát hadi játékot játszanak. – Oké, okay, – mondta idegesen Lawrence, – mondjuk, hogy igazad van. Nem fogadom el, ne érts félre, de ha tényleg erről van szó, mi az Istenért csinálják? Mi a céljuk? Gregory hideg mosolyal fordult feléje. – Még mindig nem érted? – Nem, – felelte dacosan Lawrence. – Nem értem. – A játék, a fene, a hülye fejedet üvöltött Gregory. – Játék, az, hogy embereket gyilkolnak, halomra – kérdezte Endes. – Nem embereket, Karl, hangsúlyozta Eichmann – színeket. Felállt. A játékon kívül más céljuk nincs. Élvezik, sportot űznek belőle. Elképesztően hiú emberekkel van dolgunk. Férfiakkal, akik kihívnak bennünket. Állítsuk meg őket, ha tudjuk, azért csinálják, mert élvezik. Ezért viszik el az azonosítási tárgyakat, suttogta Gregory Eichmannra nézve. Igen, bólintotta Eikman, így bizonyítják egymásnak, hogy megfelelnek a követelményeknek, és most már az is világos, miért telik el annyi idő az egyes gyilkosságok között. A játék nincs időhez kötve. A játékosok olyan sebességgel haladhatnak a táblán, amilyennel akarnak, és ez a helyzet az utcán is. Annyi időt kapnak, amennyit akarnak, vagy amennyire szükségük van. Hogy a fenébe állítsuk meg őket, motyogta Gregory. Gratulálok, Pitt, mondta gúnyosan Laurensz. Végre feltettél egy lényeges kérdést is. Aikman haragosan lawrence le nézett, csak akkor tudod megállítani őket, ha tisztába vagy vele, mit csinálnak. No hát, én nem hiszek ebbe, jelentette ki Lawrence. Én velem nem hiteted el, hogy négy férfi játékból gyilkol embereket. Nem embereket, csattant föl, már Aikman is. A gyilkosok számára az áldozatok csupán tényezők, a játék elemei. Ezt már mondtad, vágott vissza Lawrence. – Akkor miért nem figyelsz oda a főrmetre, Eichmann? – Te nem hiszed el, hogy vannak ilyen emberek? – kérdezte gyanúsan szelít hangon Gregory, és Lawrence felé fordult. – Akik az izgalom kedvéért élvezetből gyilkolnak? – Akik sportot űznek a gyilkolásból? – Te nem hiszed el? – egy gyilkossági körzetkapitány. Lawrence elfordította a fejét. Nem tudott, mit felelni. – Máshogyan nem lehet megmagyarázni, ugye? – kérdezte Elisom. Aikman megrázta a fejét. Most első ízben minden stimmel. Nincs űr, nincs kivétel, nem kell előrtetni semmit. – Mit csináljunk? – kérdezte Holtzman. Elhallgatjuk, sóhajtott fölendez. Senkivel sem közölhetjük az elméletünket. Egyelőre. – Azért valami mást is tehetünk, szólt közbe Aikman. Ezek az emberek szemmel láthatólag imádják a logikai játékokat. Nyilván többfélét is ismernek vagy játszanak. Utána kell néznünk a sapkluboknak, Bergamon kluboknak, bridge társaságoknak. – Majd én ráállok, – mondta Gregory. A körzetkapitányok csöndben kisorjáztak a nappaliba, és felvették a kabátjukat. – Van itt még egy kérdés, Noah, mondta Endez. – Csak egy? – Igen, azt mondtad, az a játékos nyer, aki legelőször viszi haza az összes bábuját. Honnan tudjuk, hogy nem nyerte-e meg máris valamelyik? Honnan tudjuk, hogy játszanak-e még egyáltalán?